Ni mwanamke amepata hedhi. Baada ya kuingia na hedhi vizuri. Baada siku ya kwanza siku ya pili akaona baadhi ya uchafu uchafu Je, itamzee kufunga ama hukumu yake ni vipi? Swali so ya mwisho hiyo Swali ni kuwa mwanamke akaona siku zake za mwezi kisha mara ikakatika kwa siku au masiku mawili au masiku matatu kisha baada ya siku mbili tatu ikawa ni yenye kurudi tena je atakuwa ni mwenye kufunga au atakuwa na hukumu ya mwenye hedhi hili masala ni kuwa Hali ambayo kuwa mara nyingine huwafikia wanawake ni kuwa siku zao zile za mwezi mara nyingine huwa ni nyingi nyenye kukatika. Hakuna hedhi mbili bali hedhi ni moja. Huja kisha ikatokea hali mabadiliko katika mwili wake ikawa nyenye kuikatiza ikaisimama. Kisha siku 4 ikawa nyenye kuendelea. Mathalan huyu atakuwa ni haid. Pamoja na kuangalia kuwa ile damu inazo sifa za damu ya hedhi inazo sifa za damu ya hedhi kuwa ni nzito ina harufu aiywa na rangi yake imekolea ni dak akiona alama hizi basi ni, ni hedhi yake na wala si hedhi ya pili hedhi ni mara moja kwa mwezi au ikaja damu hiyo basi na kuona hizo sifa za damu ya hedhi basi ni damu istihada damu istihada ambayo همزوي كفnga ولا كسولي والله علام